Garaien bizi bizitutugu munduan, gudak, genozidioak, krisi ekologiko gero sakonagoa, eturkizunak ere beltza dirudi. Baina sorionez, gure jainkoa den, gure jabe dugun kapitalak, hainbat profeta dizkigu bidea argitzeko. Zeintzuk dira profeta hauek, zein irakazpen dakarki gute, eta bereziki, batemgat izango alda salvaziora eroango gaituen mesiaza, augustia gaur gauean, austura metabolikoan. gabón entzule maiteok, ongi etorriak berriore beste saio va ba, mirar agarquan miragarri batera, es. Hori da saion naiko bueno eh, sanmunen miresgarria bueno se repicachar eh más aquí se ve este adjetivo cristau, oso, abien, ah, incluso, so, da, quiso, no... que estaba era había esa con un edeligioso habían aquí suilla gorribrusa se acuerda. Bai, bai bakizu, bai, es. Eh, ba graduak eta es, ematen dituen gausak no, yeah, mi es mistikoa, Esoterikoa incluso, ¿es? Esoterikoa izan dezakegu, ¿es? Right. Eh, azken finean, gaurkoan, ba, kapitalismoaren profeten inguruan itze hingo dugu, ¿es? Hori da, nalgun no? normalitate modu monokapitalismoaren matei altasun horriburu sizegi, ¿no? La ba, vega astu energetikoak, eh, likagaia sanan prostitzen diren eta bareta bere tripletera jotzen dugu, ¿es? Baia, gaurkoan bere arimara jo nahi dugu. Zaietzeko gulertzen, bono, ser, proposatzen diguten kapitalismo sinistat duten haue, que es, ba, capitalaren personifikazio xat, arritxakegu noie, que es, ba, Jesúsen jainkoaren semea, ba, inbat capitalista, capitalaren semea diren la zantzakegu, es, euren personifikazio amunduan, bono, se irakaspen ekarte diskiguten se se eta ikusteko, taikusteko baten bat benetan mesiasa da, ez eta mesiasaren bigarren etorrerak apokalipsia garran batza suseneran. Hori zer ara, bueno, allá salbatuko duen edo edo quizá parte bat, ben chat, eh? Bai, parte Agin. bat da, gean guztia ez. Azken finan badakizu ez apokalipsietan eta pues beti daude de la víctima que eso, eh? Ba, bueno, e, kaltako fede dun oiek bakarrik kalko dute. Hori da, kalteko lateralak. Kalteko lateralak daude, eh? pues bueno, gendea ez, becataria dena ta hori eta ez duena benetan Aigual antes la baterosibirebekatuak parkatzeko hori edo... da hori gente horrek bueno, os es purgatorio era, es ese o sea igual incluso ese eh. Bueno, baño purgatorio ya se lleva que su Aita Santua kitziuela, Claro, baina eske que, Aita Santua igual a purba comunista da, edo horrekoak ere, ¿es? Ya, es que os protestante y seguro la indic infierno okiko dutela, Hori seguro. Calvinista Hori vamos, eh era nagituentzako infernua. Hori da, hori. Baina bueno, baina es que, en fin finakarre reserva profetaba eso de ahí. Ah, bueno. Bai, bai, agia san... Karo, askotan errestazunan diarekin abiltzen dugu, bueno, terminoi ba bauka bere historia, bere sakontasunaz, da hor... Karo, askotan, eh, serabiltzen dugu, es, profeta hitzaba agian igarle, igarlearen zinone motzat, es, ba, hori yeah. etorkizuna ikusi dezaken norbait, edo, es, baina berez hori asken finean... Txikikeria dira, es, bai, profetaaren... Meretako profeta totxo bat, es? profeta bat lan potentea da, jainkoarekin izketan egon den norbait. Edo jainkoarekin komunikazio bat, edo erreman zuzenen bat eukizan duen, pertsona bat, eta hortaz bilakatzen dena ez jainkoa beraren eta gizadiaren arteko subia, nola baitez? Ez da gutxi hori, eh? Ja, hori da potentea, zeharo. Eta bueno, hor, historian zehar egon dira, karo. Va, profeta asco, ¿ves? Es asco... Va, bueno, tú falchúak. Va, tú incluso, va, asco. Eh... De este aquí, aquí guay, ¿Ves te guste aquí que es? Claro, bueno, a ver, claro, ahora <risa> <risa> pues, bakoita, bakoita, badaka, es, bere, der, erligio, el religio que está gente va a coitar, pero el religio... profeta en cromo, ¿ves? Ta, pues, ahora va, y es, ahora acabo de estar a atrusta, ¿ves? Le tengo profeta, mm -hmm. Vaya, bueno, claro, ahora pensamos que tú, Ardugu, va... Bat ez be profeten kontu hasten dela ba, edo, indartzen hasten dela edo azten dela nolabitoreko notazio eh, ba, bueno, mm, potenteago batzuk hartzen erlijio monotegiztekinez, ze o sea, es que, azken fina mo jainko o, bakarra dago orduan profeta bilakatzen da benetan autoria dezako figura bat eta ez eta duan norpresaide ez judtarrek ez,eki pues, dituzten hainbat profeta zaki zer tal baino pues, noit bueno, mm, ba, ez dute onartzen ba, puntu batetik aurrera ez profeta berri batzuk. Ja, claro, ya, vámonos, bueno, ya cupo, vete ta ducate, te has de, bueno, me diga profeta geia horik. Hori da. Se claro, juduta rei garatzen saiena etortzeko da, eh, Mesiasa. Mesías a Isaiah Goldita Next Level, es gaur konetan aurkituko dugu Mesíasen bat. Claro, Mesías a da ya Next Level es eh Jainkoaren gatik ba eh izan den hori, es Jainkoaren semeia, Jainkoaren Jainkoarekin Jesuseneko comunioan dagoen norbait, es ba, askatuko duena, es Israelgo herria ta i susenera judu orto, ortodoxo askok adibidez ez dute onartzen Israelgo estatuaren entitate en, en sionistarren en eh, existentzia, seka sattendabe, ba, orain indikan ez dela garaia Beraientsa, osak. Mesías ha llegatu da. da da. ba, bueno, dago DLC bat, es da kristautasuna Cristautasuna, es dago, bueno, ba, la Void Expansion Pack. Eta ba bueno, pues hor dago de Beste Profeta batzuk, es, incluso es dago so Argui, es Cristautasunean zein izan daiteken azkenengo profeta edo zeinez es adibes catolicismo eh, da oso ondo esartzen eh, eh aintzinako profeten artean ba, eh, San Juan Bautista ni San azkenengo de profeta haren konosituta eta jaortik aurrera a pizkal lausoa da, da esan santua edo ya profeta maia ez da Profeta maiillas ba a investejorratzen es pues agian bai Cristaud eh Elisa Cristaud ba, protestante tan edo rella Hor bai dagoela, ba normalean, ba bere fundatzailea, pues bueno, profetatza, tartze, telepredicadorea, que tal, hori eh? da, bebai, es, es, es. o sea, jende majúa, es. Baño, bueno, beste en kasuan ya, pues, pixka eta palagas ganez que, claro, Jesús el duda, es eta mm -hmm. Jesús dagoen tokian, pues hombre, oria saia da, es, maia igotzea. Eta, Beste religio monoteista handian daukaguna, eukiko genuke, ba, bueno, onartzen dituztela kristautasunaren profeta gehenak, pues eh, jesús eh, islamean bada. Elitzetek mesías haizango, bueno, profeta Olida. bai, Mes es? mesíasaren rollo a veces dute asko jorratzen hor, baino, hau azkenengo profeta eta noski garrantzitzuena, pues, maoma da. Bai? Eta bueno, pues, orduan, Baina bueno, nortiko ningu santu dupur bat, historiko bat, es? Horida, ya, behin, pues, baki gula serde profeta bat, mesia santa guzti hori, es? Pues, pentsatuko dugu, karo, adibidez, gaur egun erligioa dago dela, bueno, pues, beste etapo batzuetan, agian ez dela engarrantzitzua politikoki edo, bai, leku batzuetan araber ez dakizzer, hemen gure supergaratutako Europan, pues, antza, es? Bai, indarra galtzen joan da erligioa, es? Bai, zer da? Benetan hor, hori ordeskatzera etorri izan dena, es, pues, esan desakegula badago dela, ba erlijio berri bat, es, pues, dira diuruaren erlijioa, kapitalismo eh, asken finian. Bai, eske no, o, o sea, bada, ba hori ideologia, nolabait bat, ideologia, bat ta hori bueno. Beste mailabaten kapitalismoak eskaintzen du hor, aipatu berda dividez lan autoayudako liburuen salmenta Handitzen ari diren, es, agian ba, Ba, Errezoen liburu bat erusten zuen pertsona horrek, ez? Beretxean ba, otoi batzuk bota eta hobetu sentitzeko, baka horregun, ba, bueno, beste autoiuda liburu batzuk irusten ditu, edo Va ba, youtuber, va ba, txu jarraitzen dituz, ba betez aguinados eta barba, bueno, me ha tenido tenor, Ainbad pauta, ¿es? Horría, ba. va. jarraituz, va. Ba... usteko izateari va si ba, fucking panza bat, es orida. eta pues 1000 eurista izateari usteko eta izateko fucking loser bat. Tal eta... lambo bat eukitzeko, ¿es? Horría, sea pues, esken que finean hori da, va, no bueno, laet capitalismoan va arracasta ba, eukitza, ¿es? Va, ba, bueno, oye, ni conchito conidos que bueno. Ve mayaco profeta, igual. Oye, este ya está profeta. Horría, oye, predicador de merquea. Horría, oye, El mismo telepredicadores, ¿a qué es? Pues está tu va tú, ese telepredicador y Baptista, or, en plan... El hermano Vil, or... ¡Ah, aleluya! ¡Aleluya! O renversío laico, ahí, ¿sabes? Orida, orida, orida. Y ahora con ya gente tocho, agobatean... Orida, orida. Y en fin, ya empezó tu bardugo de hoy... Hor, adibidez badago eh, Walter Benjaminen eh, idazki bat, bastante kontrobertitua, hor ja identifikatzen zuela kapitalismoa eh, erligio batekin. Ez es? Esatenduela dala erligio bat guztiz anoinarritutakoa hau da egunerokotasunean, ez publikotasunean. Ergunero merkatuarekin arreman horretan ez kapitalarekin zutseneko arreman hori daukago? Hori da Haran mistiko hori. Hori da ez dena hainbeste ban noolaitizate arren ba, trascdenziaarekin edo zearekin lotuta baik eta egunnerokotasunean jorratzen ditugun praktika eta ohiturekinez. Hortas e, berak zuen, basala, nolabizate arren ba, e, erlijioen artean, ba, Kultoen, kultuenean gehien oinarritzen zen erlijia. egun erokotasun hortan. Gero, bebai, ezaten zuen, karo, azkenean, etengen gabeko kulto hori badela, bebai, nola eta ezatea harren, den gabea eta gupida gabea. Hau da, kapitalismoan ez dago, porrik. Kapitalismoan denbora guztian beste erligio batzuetan badadude, ez? Pues, azte santua. Es, pues bueno, guasa pues no va a pisca, ha ido, quedó buen romadán areyan con bueno, romadán mañera, estaba Pero es a la, a la. pues os, os paquisunak, agiren es eukidesaketenak, va aspecto ludikoa goren bat, ez da que ser capitalismones. Kapitalismoan ez dago espagkisune. Kapitalismoan hor benetan gurtzeko makina hor egin berduzuna da. Egunerro lanera Joan, eh? Orida. Orida, eta... Orida, es, Lanina Arbasaldu. Hor da. Kapitala likasteko. Hor da es que en finial se se vestela senbakitxoak es senbakitxoak bera doaz eta senbakitxoak bera baldin badoaz, ba gube bai, es, ba claro, hor ekiko dugu sigorra, sigorra, es ekiko dugu sigorra, senbakitxoen sigorra. Balenzeur se kori bachimista botatu zituena berean, kapitala botatu bota, ditcheke recessioa, que ta horrela karan eta Hor la si eta... da eta jendea Pues ez daka dirurik ez, bakotxearei ba, gasolina botatzeko, edo etxe baterozteko, edo nadalako, eta zen bakitxoak ba, gurekin haserratu egiten dira, eta pues, egin barritu guauzak ez, e, hau ekelikatzeko. Eta, gero be bai azken finean, e, ba, kapitalismak daka, beraren ustez, beste esau arriba dela, bastante interesgarria dela, e, ez de lain beste, oinarritzen, salvazioan, edo bekatuaren garbipenean, edo e, ordainan edo nadalakoa, baizik eta kontrakoa. Erruan, zako entzendu. Oza, kapitalismo agurten duzun bitartean, geroz eta gehiago sartzen zara, erruan. Mm -hmm. Oza, geroz eta errudunagoa zara, geroz geros eta, eta miserableago zara, eta are gehiago, horrek daukan helburua da, sube bai, sartzea, jende gehiago, banola bait, gurpillo horretan. Gero, claro, estafa piramidal moduko. A ver, hemen kontua da, deno gaudela erruduntazun hortan. Hor Benetako sup ikusten baldin badiozu, ba honek jado sex hartzen den mesala es matrixaren baino haratago ikusten baldin badiozu, osea zuke egin barduzuna da erruduntasun hortan sakondu. Hmm. Osea, hemen denokar errudun hortaz obe izate da, ba e, gutxienez errudunen artean, ba ondo juten saion hori, es. Horria, hori da ondo, no? ikusten du illa seran gura horretik ere batzu esterizatut duten kapitalismoa lihibaten moduan. Vai, esan berga dago, hau testua polemikoa izan zela, es, no hai rebatitua izan da, es. Manuela kapitalismo bada kala besta isahu arribatzuk, ez da ki baina bueno, bai, eh badenez, No, ko señora Ko, bai, io Bai, es? es, no hai sarrera bat egiteko eta bueno, bai jendea bai ikusteko kasu hontan. O sea, eskenean, que ba, em eh, Va bueno. Habían controvertido y Zandai te quedan a la Bueno, de nada en. Pues tú Pues es indio. Juega de todo Walter Benjamin a ver se les anda Kalabar duu al bator lotura egiteko Walter Benjamin ekin, eh? Agian gehiago da pitoniza bortako bat edo norada, hildako ekin Medium <gibitonizamo> en bat Horida, medium bat Bat batek esagutxe madu medium monen bat Oida, ekina remanatana eta saio batein desakegu Walter Benjamin eh, <risa> Walter Benjamin ekin Walter Benjamin ekin bat era Oie, ese modus, nazismo tiki ese egiten Bueno, bañe, dosen kasutan E, hor, ikusten duguna da nolabet eh nitzeren, es supergisakiaren ez esaido aipatzen zauen berak, esan ba, e, mm, ba moral berri bat, ez, ba nolabet ba kapitalismoak da karrenada, ba nolabet es ba, bere sorgingur e, pilortan eta nolabet bazuk egin barduzuna da kabroi bat izatea. Arrakasta egutzeko. Osa, bere noaet beloak entzendu asunto guzti horri eta zaten du eses. Hemen izan barzaren adaz... Hau da erligio berria, da moral berria. Hori izan barzada, psikopata bat, arrakasta eukitzeko. Baina aregeiago, ondo jungo saizu, se azken finan, arrakasta baldin badaukazu, osa, zure psikopatiak, ez du garra entzirik eukiko. Baxik eta zaria izan, hori da. da. Eta izan barzaren, bueno, gaur errekareko hitugun iruprofeta hoiek nahiko ondo engajatzen dute perfil horretan, esta? Izan barzaren, bueno, hain badira profeta, Otolo ekarrenak izan ditugu, ba, bueno, euren enpersek garrantzi handia daukatelako ba, mundu mailan ez? Eta gainera, ba, daukatelako nola baiteko ikuspegi bat, ez? Bai, proietatzen dutera, etorkizunera begirako beste gizarte bat. Eta orduan, bueno, bai, kontzitzen dugu profeta izan dituzkera, ez nola bait, kapitalaren etorkizuneko bizioiek eh, dakartzatelako, ez? Karo, ez que, en feinan, bueno, ba, gu pentsatu duguna izan dira, ba, nait, ba, profeta interesgarriak izan dira, Jeff Bezos, Bill Gates eta Elon Musk. Ordan gaurko señorneta basa konduko dugu euren bizitzan, euren proiektotan eta bueno, euren, euren ikuspegi zeudun mexianiko horratan, ez ikustekoia benetan, salbazio ekarriko diguten, hala ez O Sazke es que en finian asko saltzen dute kontua hau hauek, ¿eh? es. Da liburuak dituzte, bueno, el onbaskea vera gero si du susenean, Twitter es. Aurikitzeko, bueno, bueno, igual el libro de baño vera di bat. Direitza <laughs> txungo du sue, honen bidez, erosiko ut bazare sozial antietako bat, hor ba ni kontrolatzeko serentutun ser duzuen, es. Hor da. Eta bueno, orba lena, es la duguna y es de Jeff Bezos, ¿ves? Pues es alguna, y ba, es a eh, te agatik, va amazonens orzailea, ¿ves? Va ba no la vayta es a te 10 bezozukik gustanduzu hor bad irudietan eta es gurentzulek inoiz ba ikusi izan baldin badute baina no, ez era ba? interneten Jeff Bezos eta orauko sai irudi bate sobeto belertzeko komputadorengabiltsana izan dala pues askotan ba eh, denborazko asko, ba, bueno Betiegonda es eh, Amazon e eh, banola bet arraka hasta hori pues, aberatzenen artean es momenturen baten izan zen munduko aberatzena orain uste ustetut dagoela 3 orako baina dena den hortik es top topean topamarrean eta, bueno, ba, gure intzulek ikusten maldin badute, pues bada pizkat eh, karizmarik gabeko Lex Luzor bat <risa> es, pues olampuroso ya gaizto horpegiarekin tal es, baino eh, ba, falta guen, saio Superman bat falta saio eh. <risa> Superman bat eta hori, eta, eta karizma bat es, eh, ikusten saio pizkat de... gaiztakeria ikusten saio urrunetik, <risa> nik uste, tipo, ni baina bueno edo sein kasutan, karo, sein da kontua tipo hau ba, bueno Amazonekin, bueno, Amazon Gustio de aquí webs, son las ¿eh? Pues a ver, hasta a ver Amazonekin, pues básicamente gritan pues hori, compraventas online, tal. No hay quien esprotasillo basatia, ¿eres? Hori da. Hori da. Así que era batean Amazonex saltzen zuen ba liburuak, liburuak uh -huh. saltzeko con tu WhatsApp, baina hortik zabaldu egin san eta claro, e, orain saltzen du denetarik eta pues bueno, vera vera estasuna, da pizkatxo bat, pues su que gondiando es un mesala, va berelangileen eksplotazio va dituela egin esta pausak txisa egitera, e, guztiz kontrolatuak daude, estres ikagarri altu batekin ba, betetzeko aspettativa batzuk, esakiz zer tal, eta horri esker, ba ba hau, ¿es? eh lortu duena izan da, ba Eh, izugarrizko aberaztasuna metatzea. Eta, karo, pues, momentu batean, zan zuen, bueno, ni ya, bai, mantendu, egon golaiz hemen, Amazonenez, badabe bai, pues, akcionista eta participazio handi badauka, enpresan, sella guztia zaberea, baino, bueno, ni hemen egon golaiz, baino, e, utziko diot beste bati piskat riendak, eta nik egingo duena izango da, Ba, gea, nire gauzetan, eh? ba, nire gertxeotan... Karo, jainkoaren itza sabaltzen ibildi, es? Osa, beres, berarik eskatzen zaizkion gauzetan. Eta hor eginduena izan da... Bere langiñen lan malitze ez. Es, hori es, hori <risa> es. Gausa importante hago, ege. Eh? Karo, claro, eto orkizun erako, pues era, bai, es? Karo, o sea, berarik eskatzen, dio. Pues Esan du, ba, lurra. Lurra asko eskatzen, dio. ¿Lur kakete. planeta modúan edo? Lur planeta. Lur planeta dauca se aro que es catuta. Zergatik. buscar los zergatik es vera que ikusten du. Va ba, a ba, arasoak daudez, al daqueta climático, hasta da que de tal. Es duas cosas a conten. A ver, eh, se entu que gizan daitez que... diren erudunak, que do... Claro. Ori, es ori... bueno, erudunak... Janko aburre... a que me eta, bueno... A ver, erudunak seguras que gizake, baño vera es... <laughs> Está o sea, claro, igual eh? Chinatarra que es eh? igual au, eh, Alibaba, Donde vale. au eh, pegatzen da izatea bastante eh, eh va bueno, Manolawait, ori, o sea, errua dela, pues eh cuda que ta charbatena. Uh -huh. es, es da es, es, es da ver bueno, la gustia de le control sí. pean. Ori da. Ori da. Es intendenas dena controla tu pues, Amazon evitarte, pues claro, o sea, horida la soa. Eta orduan kontua da sortu zuela, bezos Earthfound. Es? Oh, oh. Fundación Bezos oh, oh. Ikusten da hor oso bertxona un milla dela, estata Horida. Eta sartu ditu hor amar milla milioi amar milla milioi pues, eh, zientzialariak finantzatzeko, egiteko pa, lobby presioa eta, eta, eta, eta, lurra salbatzeko segisonek nahi duena da lurra salbatu baina karo hor agunazten da berebenetako bizioarekin, ze berak berebenetako bizioa ez da lurra salbatzea nola nahi du salbatu Claro. nola nahi du. Ha ba, Gizon hoek hainbat elkarsketan aipatu duena izan da berak nahi duena dala eh, sortu ba, izugarrezko makrokomplejo eh, espazioak jende aur bizitzeko. <risa> Eta Lurra berannetzaako bakarrik bateoteko edo. Lurra izango zen ah, tipo mundo... resort.o Ber, ah, vale. berak izaten du Lurra izango izatekela eh, Yellowstone Park bezalako bat. Or duakmundndu guztea biziko da. Es pasión chivate, ¿no? Por día. Pues eh, cilind cilindro, ¿qué no lo iba a ¿Mundo gustía? Bueno, botaco de gulureti que <laughs> eta gaire espacial batzuetana. Karo, se nirea bera que esaten du, es? Hor, bano, Karo, nah, es dago mugarik. Horre bizi alko dira, ba, gaur egun bizi baldin badira, sortzimilla, dobederatzimilla, milloi pertsona, pues hor, trillo... Osa, bueno, millaka milloi, guau, wow, osa... Karo, horrek es, es luke mugarik eukiko. Ose, karo, es duzu... Karo, es, es duzu material ibear horiarek itzeko, es duzu helikagar ibear, es? Espasion, es, es. Ben espasio negonda. Gustia da... Bai, horia dena konponduko co san, claro. A ver, tipo ene ke guia da Gutines. Hagian metáfora bada genocidio masivo bueno, claro. Hor niri ibres, eh, etorfan, etorfan, hor ida berak como e uno que es una, etauri. Etorkis Blue Origin dala bere ah, eh, eh no lait espaziora genda espaziora Vidalteko es eh, era junzala es eh, gitara, pues no ve, eh, bueno vida e-commerce moduko bat es espaziora eh Vale, en la biurte Vale, la cosa sonado, eh? ta, ta eskerrak es que eman Bai, Valentzisa, o sea, chisa botilla nei tari eskero. Ori, no? pues ahora ainda camillona daba, te han dicho es que pues relako hartada, es tipo. Vaya, eh? llega tusela bueno, ah, claro. y aia, bueno, sobieta matasunak 1980, 1990 ainzuen era, aiaia, ser espacio el Checosorían, es o sea, bueno. Sí, vaya, esan ber dago normalean bidaiko betze guztia es direla ben ez direla espacio, espacio lateralten, baizik eta bueno. Ba, es el tendira es, bueno, lais bueno. Bai, ahí ahorra espacio era, es, vaya, bueno. Bai, Orduan, claro, el batipo honek naidu, pues hori, pues hori Espasio Entsi ba, lurra egotea ba hori, eh, pues parke Natural bat izango baittresala, edo Tasunoisen Kajo una sala, pues oro porre tanendo adalakoa. Dirua baldimakoaso? Eske. Ori oria ori es? Eta eh e, ba bisitzea básicamente ba, ba, bueno, beste gorpu celesteen depredazioaz, ¿has? Ba, pues no lais bajungo seira, pues gendea, pues yo qué sé, pues daca con tu, bueno, Gutchenes tipo onek bai saltzen duela hau, como etorkisu nari begira, como tipo, bueno, ukesu goikusiko. Seguras ki. ¿Eh? Eso sauda, bueno, Gutches. Podrían ver ¿es? Ori saiatzeko como bueno. Eh, va pizka de cero hori, va breve. Me tengo consciente hori, va bueno. claro, agian berea. Pendikoilles de rosa, ¿eh? Claro, agian bereala Pues a guían es inda implementado con tu au. ¿eh? A guían... Beardira va... Eh... Va bueno. Mmm... Va no la baite... Va... Tecnología no ve con chabatzú, que do... Mm, Ni que sangonú que veste... Física en lega que es va patean. Claro, ese tipo ha que saten se du. Seguro, seguro, lo hortuco dugula gravitate artificial a sortea. Ah. Demora con tu au. Claro, ese... Veste la espacio en visite a or... Ka, seguro física en legeak genituko ditugula. No izbait, eta no orduan izango dela posiblea, bere proiektu onera da material. Eh? Es dago mugariko de esto. Solo estuvo buena sortzea, ¿es? Termodinámica legeak bastertzea ta Onda esuntzituko ditugu. O sea, es que, en fin, eh, kapitalismoak denarekin aldu. Oza, eta baina dena den Sula Saigon se proyecto seguro oso ondo saltuta de Gongo delata, de la Tasoondo asaltada nadarakoa se tipo hoya da de, de Washington Post es eh, Ah, viene de los Isueno, no es de la Gutche, eh, será el eh, periódico fo American Farmatuar, pues javea, uh -huh, pero uh -huh. si o esto para mí. Vai. Claro, es que eran va, bueno, alguien de que saco tu verdulako egia, ¿es? Ori, baina sanberra daukaguji epezaken finada la iruren artean flojoena es mm. se diez veces bueno vai, o sea, bada capo sorigais to itchura, ez da ki tal, bada ka ber como personagem atoso gestor, no? I gusten saio bagais toa, baina gestor, ez imaginativo agian. Bai, ta bien que mere visio apurbat urrunegido hala, es? Ni no goela. Eta dago enseguida la nic o reqetorkis uneko bidea es? Huan, bueno, ez daquille fezos si y buruseos, el gehiago, esan eusun gorka, edo... Hombre, nik uste ya denazan dagoela. De Gizan, no ninguran... Agian reptilia no haizango de dela, hori izakigu, baño. Ba, bueno, nik ya orkesto neno enbigarra na. Enbigarra na, dera, bueno, naiko esaguna gañera. Haunek, bueno, pandemia erizkerna nabiteko relevantzia handiago bat, lortutu, es? Aves, eta gañera daka majete aurpegi gehiago, es? da haunek beste rollo ba. Rollo ba, horrela erdin maju, ordan, Benetako gaiskilak honelakoak dira, eh? Benetako parbadiru ba, ditu jatorrak eta gero bapatean, pelikulen amaieran deskubritzen da ba, zenbait asto diren. Ustes a unor Palpatine de Star Wars eko. Orodia. Ba, eta, no sabes, ina maden la ordenadora, por va gero bapatean, ba. Taskas. Ba, ba Bill Gates zer eh... irudikatu desak ez, beintzat, bueno, hainbat timebat hain bideotan, ba, Covid pandemia eran eta hori, hori agertzen zen horrela, agertzen zen Bill Gates. Ba, bueno, kokatzen zutenen txako, esan behar dugu Bill Gates miagetzen da berrotamagos garran urtean jaio zera siatelen, beraz honek, bueno, iaiaia, ia, ia, irureta mar urte ditu. Eta, bueno, honek Microsoft enpresa sortu zuen, eta, bueno, horrekin dirutza izugarria egin zuen, eta, hau, honek ere, bakaro, eski, jenpezoz badapur bat honen erdimitazio bat, eze, honek ere, bimila garran urtean jazan zuen, bueno, tila Microsoftekin nahiko, milioi erabazitut, eta, horrein, baiago nahi zaburrat, mundu aldatzen zaiatzera, edo, nire eh irudia garbitzera nona gaitez. Eta da honek ere, va ba, bueno, Fundazio Batasuatu Sumer, Dasio ere casualidades Gates abitzena epizion irvisiones, ¿no? Ha sido te Bueno, más es que en fiñan es, ¿eh? que... <laughs> o sea, ya pues batera desde hace siglos. Ori da, oria porque alguna vez algo que os te, hori digo capitalismo veneta no Walky statedas un rollo dela, edo Gracias. baina hori basterdu bar dugu. Ta on hasiera bat, bueno, Gage Foundation ditza zen eta gero aldatu ziren izena Bill and Melinda Gates Foundation. Eh. Ah, bueno. Ori Melinda Beremastea zen eta tarduan, ba bueno, hori da ke ba moduan, ba beren non ber profundamente enamorado edo. Más ya. Se encarayortatua 1000 Melinda Gates Foundation. Ta no well, fundazio horretan oso berdugu dena mundu bigarren fundazio potentena eta hortik itzut da, bueno, ba, bere bere proyecto político da, pero ideia Profetiko horiek, saiatzea, errealitatera enamateren. Honek parantetzen duena esken fina da, filantro-kapitalismoaren edu ardiena. Eta da, bueno, identifikatzen doa munduko araso nagusiak guzia, akez, gero hori, alde batetik dauk fundazioa, eta grau ez duela gutxi, eh, ba, bueno, liburu bat, oparitu dio munduari, nik aztere asko bertxio erakurri gut, komo evitar un desastre klimatiko? Ah, bueno, ojo. Ah, bueno, hori ja, ba, nola bere bere teoria guztia, plasmatzeko edo era argiagoten, es? Hemen ere nikuz dut generazio eta igartzen dela. Ze, bueno, len komentatu du Jeff Bezos, eta honek bueno, periódico aterosiu, creo que sigua olan más que Twitter erosiduela. Eta Bill Gates, va ba, bueno, apurdat nagusia guadenez berak liburuan, siki du. Oraindiko or ba, ba bibliiaren moduan, va, ba, hau eta millena escritura, ka hemen daukazue. Horria da pergamino, es? Bere... Bai, beste beste estilo aldak Eta duan bai bere fundazioen bines eta baita liburu horren bides, bueno, identifikatzen ditu. Mundu arasoak. Os no, zert Jordania ezan hori nainkondo egiten du. Arazo identifikatzen amaia, gero ja bere proposametan horia ja, bueno, ikusien dugu ba prozesu gapurtsu bat eta ba bere bere guspiker nonantzak garamatzan. E, historikoki bere fundazioak Osasun Gitzaen edukidu garrantzi handia, en beres bueno, nahiko konspirazio eraikizinen bere inguruan, izan ere ba, munduko Osasun Erakundean munduetan jauna badona chezien adinetako bat. Ta, Bera hor ba, kontrolan dias eukan eh ba, erakundeko organismo barruan, ez? Eta bere bere proiektu asken hasen bere ikusten du mundu mailan. Zerain, hainbat herrialdetan ez da ukatet ba, eta hainbat gaitasotasun, ba, malaria eta bar, gehien bat sonale tropikaletan egite duten gaitasunen tratamendua lortzeko interes oso txikia dauela farmaziotiken aldetik, ez? Eta hori dirua ematen zuelako. Horieta, ¿verdad? Horietas conscientes, entiendo, joder, claro, ¿honegues dures un dir unique maten? Es duñor, York nikertzen? Tan, ¿honeg plantea tu bearan, joder, bagoas en ikerre kuntza a este parámetro batzu en arabe era en amatera, se que es du finca tu ber, ser de ikertuar de entas eres? Es, horietas, entiendo, bueno, bagoas en negocio agitera ere, erreal de, oieta. Claro, no la veras tú al gara, ¿honeguitartes? Horietas, ¿honegues, honegure? Hosea, rian, plantea, entiendo, bueno, a ver... Kapitalismoan gauzaik funtzionatzeneko enpresan interesaukitzeko interes aukitzeko zer sertan errealde izan ber dira. Oda, ikusi berdugu zelan hau bihurtualden negozio, bihurtu negozio bat ere. Horretu, zelan bihurtualden negozio bat errialde txiroetan txertoa ipintza. Agian txertoak esklavuen truc, orrolako zeozer. Fa, <laughs> un bueno, momento me la que ba, bere fundazioaren Bidez dirua ematea errialde hoiei, ba hoiek erosteko txertoak. Bueno. O, bueno, ekimena hori ba beres ez du, baina da askena, ba bueno, eta aldi berean erabiltzen du ekimena hori ere egiteko lobby osasun sistema publikoen kontra. Berak berak, berak, berak dirua eman albaldin badu, zertarako egongo da, ez, osasun gintza sistema publiko, Hori, ba, da urdan berak ez ezun, ba bueno, baitu estatuetan zertu funtzionatzen duen nereduak, ba, es. Ikain. Ja, eta, ba, eta de ba bueno, guasen hori esportatzen Orduan egiten duena da, ba, bueno, ba bai, diru laguntzan ematenan, zerto batzuk, baina trukean eh osasun mundumehaiako Osasun eredua edo finkatzen dela. Eredu eredubori doa enpresa pribatuen interesen alde, Gero, beste alor bat ere interesatukon beste alor bat da eskuntzarena. Oste du, bueno, eskuntza nora son dibadagoela, beraz ba ikasketen maila gero ta txikiagoa dela, jende asko es dituela ikasketak amaitzen. Eta duan, orri honer giteko ba ere fundazio bat osatu du KIPP deitzen den eskolen en eh, franquicia Moncot, estatutu dator. Eta, bueno, berak saltzen du eskola eredua oso ondo doala, emaitza izugarri hona dituztela, nagero ya horazten magani magara purbatik ertzen, ikusten dugu onen atzean dagoen eredua, ba purba... Turbiales izango dela. Ba, hori da, hori da, hori da. Hagean daude zuzendu da gauza batzuetara, ez? Ba, jorge eman disiplina oso eraz horrotzean esartzen da, aioz ikasleik bakarrik hitzegin dezakete bau no kaldetzen dientenean zuzenean eta hori baina zentron daude 1 euro bakarrik bueno zuzenean e, klasean kaldetzen baiote momentu horreta bakarrik itxegin desakete eta horiz ezbaute betetzen pin bat ipintzen diete eta pin hori daukaten bitartean e... deskarga elektrikua jasotet dituzte <laughs> ez da horretara llegatzen baina uste dut dituztela isolamenduan eta gero dira gelara barkamena askatzen klasikide guztiei eta guztiek onartu behar dituzte eta bestela bueno, jara hitzen dute hori Eta bestera, bueno, sustenan, botatxean dituzte. Eta horren atzean dagoen eh, prozesu psikologikoetan edo, bueno, hori garatu zituen psikologoaren teknika hoiek, eralutxe ditu, ziak, ba, tortura tekniketarako. O da Bueno, baino, no? bueno, bueno, a ver... Claro, orduan, eskuntzaren, bueno, emaitzak, nahiko nahi dira akademikoki, baina, seren truques, eh, horerea ipatu behar da gainera, Eh, ikasketak y dituzten de acaso dituzten 140 bakarrik amaitzen dituela ikasketak eredu honetan. Es, es da, es da dolor peronosbandia <totipasen> que esas. <ya> <totipasen> que oye, claro, no vale, que se cura con disponibilidad, está aquí será cosa asunto mental, ukiko uten, bueno, hacer tortura técnicas de usted onkizatea emozionala, bilatzen dutenik, es? Bueno, baina azken finan, kapitalismoaren... E, Futsiolamendu erako, seguraski... Oso egokia, es? Pues psik Psikopatak eta, eta, eta disiplinatuak. Hori, eta, bueno, egiten dutenak que sukagintzen diesuna, ez dutena momentu batenez planteatzen aguazena antolatzena, unia horregiteko es? Egin barru dut esaten dutena, zemestela, sigorra, oso oso gorra, izango da, es? Eta, bueno, zazungintzan, eskuntzan, baina, azkenengo urteetan, Bilgaitza geska nagusia klima larrialdia bihurtu da. Eskerren ikusten dut honek bere burua bur bat e, superheroi moduan kokatzen duela eta orduan, bueno, ikusi duena klima larrialdiak ekarri dezake na mundurakoa berak. Planteatzen duela, bueno, nik salba dezaket mundua. Ez ni le buru handi honekin gehi nire lobi isugarrerekin. Eta dan egin izan liburuak, bueno, baditu gauza honak, izan berdut. Se ondo egiten duena da identifikatu se itzu diren erronkak klima larrialdiari aurre egiteko, ez. Adibidez. Joaten da sektore sektore astetzen, ze sektorek eragite dituzten eh ba hori berotze efektuko gasen emisioak. Eta gero hor potentze ditu soluzioak. Sakertatzen da soluzioen kontu ja aprobat, bat ba, ikusten zaio nor runatagoenez. Ze kasualidades. Puten, puten zaio pizkaburua. Kaia coso soluzio gustietan bera dauka enpresa bat. Orde. Bueno, casualidades, a ver, vañamos Tipo, claro, mega vera pues Normal, hay que irte a empresa corte Oye, va, plantate en una coche, solución? ¿Veis casualidad de me empresa? Oso interés garriba hau egiten, eta kasualdean nirea da. Jo, ba, uh, a ver, o de es que se usualizada super, es que pentsatu bardu, ba bueno, ba besteo arrunt eta es profetikoak pues bueno, e, jaka que do bat, ez que ser dauka gun besala, pues honek daka, pues hori en presa bat, enpresaren batortei que ba, eh? Orduan, badoa banan banan, es? Eh, Adirazte, sektoreak aipatzen, ereingo aipatzen duen elektriitateen sektorea, es. Eh? Abu gainolamono. Bueno, eh... Nik usteuk gehien hoi, datorki guela burura. Azken fina, sekatzen da, elektrizitatea produxitxeko gaur egun, erregai erregaifosiek, garrantzi oso handia daukate. Ikatzak eta gazak bereziki ez. Eta honen aurrean, berrak planta duena da, bueno, guazen, makrobateriak sortzera, hanik eta bateriak egin, ez dut momentu batean ere, haipatzen ba, zenban, bineral, berdiren, honetarako edo, jarrizen doboratien, bezozen edo, bueno, dirua sartzen badugo, agertuko dira. hori nonbaitetik. Otra cosa que guseran, binary de, de Mateken, no, bueno, bueno, eta, eta bestela meteoritoren bat exatu behar baldin badugo dan alakoan. Horria. Eta gero, bueno, aldi ere interconexio elektriko giganteak kez, bat eh, argindarra leku batetik bestera eramateko, eta bueno, kasualidades, bi sektore baterietan. Bueno, ustut baterietan gehienez bat ba enpresa dauka. Breakthrough energies Gainera Bueno, li bonas altxendo Supera aurrera dagoela Eta gomendatzen gaitu Incluso invertitzera Bertan ere Sordo <risa> bueno, Eta esatzen du Baina bueno Hori karo Hori energia breztagarra eki Baina Energia breztagarra eki es dira neikoa Oda, claro. zer behar da Energia nuclear Bueno Maski, ze, Mil geitxo zo energia nuclear zarrera Eta horretarako Kasubiz beste besta bat. Terrapower. <risa> <risa> <risa> Kankarro nuklearrak. Hone <risa> daukola, bueno, ez lortuitu lortu ditu, estetoteko gobernuaren dinuraguntxandiak, bueno. eta ari da, reaktore supermoderno eta supergarbi batzuk inventatzer, eta horrekia ja ya hori gehi inpreiziturkenekin sortuko dituen bateriekin, argindarren arazoak, komponduta, eh? listo. Ez que eskatu. Bigarren arazoak plantetzen duena. Garraio. Gukz por bueno, osailo bat eh dedikatu gonean aurrekoan, ez? Eta kolateral askotan askotan izan dugu garraio eredua eta guztia. Hori, Bill Gatesek ere kapitulo bat eh, finkatzen dio, baina ordez du, gukitzen itzen gero entotakeri bolusitzer. A ba, kotxe privadoren arasoa, eta hori guztiak es, es. berdin dio. Zergaitik? Ba, bueno, elektriko eléctrico datorlako. Ore ge da justu ustute ez da uono empresarik, Bill Gatesekor. Baina ge izango da elo más grande en la luna. Horria, lekutan. Accio, claro. Ba, dator, Eta batek betxetzen zutezak Vale, kotxe elektrikoa, bueno, kukitxegindu Gain batean beren mugai buruz Kero hitzegindu dugu gehiago elon mazke Ninguna hitzegiten duguna, ze horrek ere Bueno, haukazak kontxe koma dukoa Baina honek ere, planteatzen du Bueno, garraio asturaren txako soluzio bat Zer, klaro, kotxe elektrikoa Tegin daiteke, teknikokin posiblea da Baina sakatzen da, barku handiekin Edo gazkinekin Bueno, gazkinekin, ez enten du, bueno, erregai likido sintetikoren batekin, alko dela kompondu, ba ez duazkori sakonxe. Baina, bueno, edo uste da, utor da. berak enpresaren badaukola, uzakori, komponduta. Baina gero, kargeroetan, barko Eka, handietan... Azken fina, pentsatu dardugu, ez? Entzule, pentsatu dardu, eta gure merkantzien eguneko handiena, ez? Mugitzen da barkero, bueno, e... Eh, zera, kar, que karguero herraldoi hauen bitartes, eta hauek mugitzeko, ba, bueno, behar den eh, energia eta behar, behar, ba, bueno, potentea da. Hori da, hori, ose, karguero batezintu zu elektrifikatu, hori oso saia da. Orduan duan batzuek, planteatzen dutena, ba hidrogeno, bidez, martxan ipintzea, behar, ba, bueno, bilgeitzek beste soluzioa doka. O, Terra Power. Bera, que esatzen diguna da. A Gaur egun ja existitzen maldin badira, submarino nuklearrak, eta nuclear remater es, asco es, esa tu nah. es dugu carguero nuclear bat e bueno bates bueno teniaca jamiaca claro, <laughs> eh, claro. carguero nuclear e ingo, Pe pepino nuclear i... da, es. re... bueno ese riesgo de ese, ese arrisco <ríe> serena O lo da, bueno, ahorita plantearse, mira, chepa, bueno, o hacen carguero gusteac, energía, reactores nucleares batipincha guste tan, esta hora que compondo, tal. Bueno, edo, edo eh, arriesgo a baño que llego a guían, es que eh, es? Combustible, copuro, heraldo, ¿y en? Espera. Eh, baño a las esteropowers batagolanean, ¿no, reta? Eso es tu co-reactores bat, eso es tu co-energía, eh, usted te... Bueno. O sea, infinito, no que infinito a lo Ah, bueno, a gusto Se usó inteligente de Agor, verá el contacto de tu bituena Eta ganó, y va, va Ahora me propósito Estrella Gargayone Ni gusto te diga Riena Miri bichata de entzio a Carguero nuclear Carguero nuclear Esa que se llama carguero gongo de ir en mundúan que dirúa O coñan de orilla, dígase que tiñor A ver, vaya Pensa tu birrita Vera, si a teleco Eiz anda, es dueño y xicu si loco Diren cargueroak Bueno... Se, nik nik ez dakito, zulegagian o sea, bueno, ez dute Iñeiz eh, fijatu Portuan, baina gu kasualidades Bizi gara portu gertu Eta ikusten dira Eta kargeroak dira, izugarrizko mole Erraldoi batzuk, normalean erdoilduak Daudenak, eta normalean Armadoreak ez dute inongo inbertzerik egiten en, eh, kargeruare Enzeran o sea, Justiko justiko, pues hori txeko Baina, arrenka txeko gata Eta ya está Baina, bueno. bueno, berak ikuste maldin badu, es? Horri eh... da, sacrificioa klima larrealdeari, aurre egin horkaz dago beste aukerari, ekonomia berlokalizatzea, eh, bertako produkto jatea, horrek ez es. du balio. Eri es, Orri... detontakereak. Horri da. Eta horrek inotuta, bueno, beste arrazo bat, elika duraren, ah? Claro, kapitulao basten du, era oso sensiblero baten, komentatzen zelan berak, bere bereaitak, bereaitaren bulegoa zegoela bere txion doko hamburgaseria batean. Egunero bioten zela horraa, eta bertan idazten zuela bere aitak eta badorden bera jo des beraitarekin ordan bera badakola estatua tu argiena bisara koneksio koneksio bat burgesekin místicoa tamburgesekin o sea, or badau zeozer apurte sin jas hamburgesen bueno estatua tu harrako erokorrean badaukate bai zeozer hor kultura la mística eh erlijioak trasenditzen ditu dena burgesekin probablemente bai Orduan, bueno, azten da hori komentatzean ez, baina gero zelan hamburguesa horiek, ba, bueno, enberote efektuko gaz asko dakartzaten. Orduan, no eski hor, baloikikunea gaine esangozena planteatzea, ba, hamburguesa kontsumo, hamburristea, ba, ezin da planteatzea. Bueno, Zerrek li... suporatuko luke, bastatu batu, bat duakien, kolapso bat, bat or, osoa, gusti. Ideologiko ki... Gona artesina. Bueno, eta orduan, bera plantetzea, bueno, alde batetik, benen presa bat... Etik, ben <laughs> Elikagain sintetikoa, ja, da goela lanean horretan. Bai. Hori eh? bueno, zanguella soluzioa, oka sintetikoa, hori jalan dudu. Badaukagu, ba badaukagu. Zagatzen, odonetxuleko ba. riburuz, gehiago ezagutu negot, baur, hallo des desatela, ez? Eta grau baukaren beste proposan berritzaileago bat. Berak ikusten duena da, arazuan dela beiek sortzen duten metanoa, ez? Baur, beuren buskerre emie sortzen duten metanoa, hori ban planteatzen duena, bueno. ba, behi mutante batzuk sortza. Ah, bueno. Lortzeko hori murruiztea. Moldachea genético aquí. Moldachea genético aquí bella. Pusquerra que claro, es botate. Oria, pusquer gutxiago, botate Gutxiago. Baña, horrec, hamburgueses apórean en a gingave. Oria clavea. Oria clavea. Hamburgueses apórean, mantén verdad. Oria clavea, es, es arte co metano-sapórea, es. Oria, orduan, bueno. Oria, elika duran en inguruan, ditúem, pero Pero, claro, elika munduko beste puntatik ekartzearen arazoa orilla konpontutu du nuklearrekin. Oda, mola, ikusten dugu zenan, badoan, arazoak konpontxe... dena, hilatu da. Ilatu, bai, bai, bai, era bat... Plan sin fisura esango, esango genukena. Eta, gero, bueno, e, egia zan niri beste kapitula bere guztetur txena, zera, gaio ni buruz ez dazkotan hitz egiten, eta da, eraikuntzarena. E, hmm. Fabrikatzerakoan horrek dituen. Carbono dióxido emisioa, que, bueno, edo, beste, edo beste emisio kuntzako horren arazoa Izan ene hor, bueno, ane batetik aztertzen du Zelen emisioen parte da datorren kontsumo energetikotik, kontsumo elektrikotik Eta hori, bueno, ba, lehen agosan duen moduan, ba, terra, aquí, terra power enbides Energía nuclear, fisio, fusio, eta bere reaktores super guapo horiek Konponduko luke, energia, esan energía, esan moitxeteke garbi-garbia Baina, gero badago beste arazo bat, eta da kímica. Gona hendik, kapitalismak edo du lortu, kimikari aurregeitea, da kimika akartzena desoa konpontzea, eta klaro, planteatzen du, gaur egun ere eh, erabiltzen den produktu nagusietako bat, porlana da, medire, bueno, gu megalitura saioan naikotzoa zertu ganuena, eta, hau, sortzeko prozesuan, kimikoki, erreakzio kimiko horretan, zeo bia askatzen da, bere, egiten duguna da, kare harriari, gaitu, eta bane, erreakzio horretan, karbono dioxidoa, atmosferara, joaten da, urdan hor, Bueno, bai, gusten da, bai, argindarra eh, Berestagarri enbides eno, Energia nucleararen enbides Produzitu arren eh, Combustio gabe produzitu arren Gero, por lanaren Fabrikazioan bertan Seobie emisiónak daudela Eki dine ziñak direnak Eta men, bueno, hagu arazo Ara son doplanteatzen du, gero Soluzioa es dueso garri ematen Ekao, soluzioan agusizan gaitxetek Por porlanen produzioa Geiztea, es, baina hori Ez da posible. Ez da posible, ez berakainan zetendu oso positiua dela, gero eta gehiago garraiatzea, gero eta gehiago araikitzea, hori oso positiua dela. Gizoran ni gertatik rapten zailo berdina, ez? E Beaten dituen banolaet irten bideak dira la pixka bere boltziko betetzeko. Hori, da, ah, bai, <gir> limauruak bad, bat irudit, ben enpresen endeskribapen moduko bat, oza, ikus dut da ziren, petetuzoan, dute, hau esku horri publicitario bat nire enpresen, Agere union zen aitbesteko ego duka, baina union zen hori zabaltze, liburu bate hingo dute, es. Hori da, bai. <risa> Zaudo aterarena. Ba kasonetan claro, hori soluzio emateko ere beren enpresa badago. Ah, bueno. Claro, persona que sitio kibigarisuena aurregin bai haser ezten du. Bueno, hori enpresaren bides eingo dugu nada, se obia capturatu berriro. Au captura de CO2. Orduan atmosferako se obia berriero lurpean usteko prozesu bat edo eta gutxi baitz eia liburu honetan ez dula askorik aipatzen baa aurretik ere asko aipatu izan du, dubilegek urte luzetan egin du lobby handia em, munduko klima aldatzenan alde gizatkiaren partetik em, karo askotan esan da ba, bueno, bueno, klima aldaktan no giza espezie sortturko zeu zer da baina era baten batean. Ba, honek planteatu izan duena urte luz da Bueno, ri vuelta a eta gisakio ke egitea, klima da gero egiteko, beste beste norabidea, eh? Hori gai bat, garai baten nahiko nahiko modan egosen proposa memada. Eh, bueno, es que ningún indarra galdu du eta horregatik ja liburu berri honetan birgaitzek esdu. Esdu beste pat. du sartzen. Habían ya ja, pues uh, ja, utzi dio, eh Ja esan du, esando bueno, au, igual Bai, ikusidos de la rentagaría, taskeri luri hori da. Hai, dua, dugor. Bai, aintziñako testamendua es, u chico du eta da bueno, Baur, izango zen apurbat, Bill Gatesen proposanen nagoziak Segurazki, liburu claro, liburao da, bibilla hogeita batekoa Ordutikona, ba, empresak jago kikoituta Segurazki proposanen ah, pues bueno, superi no batxai berriak Akian bigarren parte dira, baten, egongo gara gogarazain Evangelio eh? berri batean kontatuko digu Baina tartean bai zanberdugu, bueno Nik lehen apetzen dut, Bill Melinda Gates Foundation Bueno, eskainetik aurrera Bill Foundation Izango da ya bakarrik, izan ere, ba, bueno, banandu dira Ia, ba, maitasun hori amaitu da Eta, bueno, bambilindak bere bidetik jarraituko du beste fundazio batekin edo. Bile kor jarraituko du bere, ba, bueno, bere jai koren itza, bere bidez, edatuz munduari ez. Eta eh, tipa bazkin es que fiñan karkabaz da. Ez karka bat, azaina bai. benetako profeta mediatikoa, ba, gure guri burura etortzen zaila un hori ez pentsatzen dugunean aberat, estrabagante, salbata, sikopata eta hau barbat pentsatzen dugunean, ba e, e, e, dugune. seguraski Elon Musk, ez? Es? Bai, ez da, gure zaioan askotan haipatut dugu dagoeneko Elon Musk, eta, bueno, zaionetan bertan ere Beste profetek bagenena matzan Bagera matzaten bueno, ya aquí, ses, ses, ses, ses, Eruaten gintuzten ez da, Elon Musk era Hora gertu da, kotxe elektriko, horra da eh, Twitter erosizuela, ez? Izan ere, zukezatzen honen moduan Bill Gates ja apur bat desfartatuta dago Microsoft Nein. bera moduan apur bat Ja, bat, demode Hora or, gertu da, Elon Musk gasteagoa, extravaganteagoa, ba bueno, bere leku hartzeko eta benetan kapitalismoaren bizio berri bat ekartzeko munduera. Han en lo más eh Salvador, bueno, mi aviación de Jamaican, Jaiosela, Ewo African, ¿ves? Nikuste no en gasteago, ¿sero? Gaina, meses, Ese adina... es. Seguras que han va te va a cunchauico ditu. Adina, ese mona seco. Aho, sin sin seguro no. Algún bote dugu. O bai. Ordan, mietene de Jaiosela Garai oso polita, bai, ja. es un enegua garai. onenak ¿es? Apartheid garaiak, ¿es? Segura ba, bueno, eh, no. es que iba, bueno, mira, que mira horcharori. Maitas du, ¿es? Eta garai hortan, bueno, eh, ba, bueno, eh, familia humil batekoa Hori da. da, ba, mira itak, mina txikitxo bat, zeukan. Bai. Bueno, ser daorias. Bueno, igual África en el mundo guste, se lo la cosa es ser. Churiac. Churiac es una de las Bueno, va, ahora que en Jajosem que es una de las minas de Seucan. Ver ahí, no hay que... tipo turbio. Digo, veré a la hora que en la escondida. Orida. Orguitu verdad, dala, a baño, bye. Orduan, bueno, ordú tí que los más que que estábamos a la mano de liberar aquí Eres a más que, va, chiquitán bullying a eso Claro, pues esto es lo que va, para régimen Bueno, ni el régimen fascista Va, tzela, es Es, eh... Bueno, va, precioso Andía, has hecho el orden Y Casleck, seguro es que Bill Gates, pues si que no lo hice, te que ahorra el ecosistema Escucha el sistema, va, ya Baionen mas kikas de moda, ba, ba naiko bullying hasan zure eta beraitak antza, ba bullying aitzen duten horiek ba beste situen eta gar, ordan. Ora ba, kein mastroma, cari cosiskior. Baia, bueno, ja 8 urte bete zituenan, hasi bidaiatzen mundutik eta amaitu zuen estatu batutan. Berez gaur egun, incluso estatu batago nazionalitatea dauka eta hor kokatuta dago California. Ez eta estatu batutan egin ditu bere, bere lorpen handienak eta bere fama, esker estatu batuei sordi eta bere bere ospea. Oduan nor benen lehenengo enpresa, pareat enpresa sortu zituen, agaian famatuena Paypal enpresa da. Hor, esan bar dugu, bueno, gere betuko gana, Paypal enpresa atik azkenan alde gintzuen, bueno, saldu zuen, baina ere momentu baten e, Paypali izena aldatu nahi zion, eta X izena epili. Ba, kaso ez ero, isarekin, eh? <laughs> eta da hor, ba, bueno, ba, orko aksendu duenak, esan ba, esetz, ba, Paypal, e, Paypal izena ezaguna zen zena, eta esokara zentsurik Eh, ba, porno, pornoa dirudien beste web horri bat tantolattzea ezgun bueno, Paypalen bidez dirutza sortu zuen eta duden ja hor bere ikuspegi Mesianikoa zabaltzen. Ikurismo bueno, Payipal eta hori ondo zegola dirua lortzekoan berak nahi zuena mundua salvatsa zela Bere naizzuela beneetako ba, eroi bat izan eta ez estatutako pre presidentezin izan ba, bestera batzuetan behintzt lortu behar duela izan egoa African Highlands ez Patamal se sintona. Horida, es badu estatuto ko konstituzio aldatzeri lortzen, ba Bueno, agian eh, oi, bueno, agian orizan daiteke. Ona or, eskeori izan go burua, baina bueno. Oraindi gurrun, hori. Orain Tan sinta vera exos, zuen, geros, du zuen enpresa famatuena, ba Tesla. Kotxe elektrikoaren enpresa ezagunena. Ez es nikuzte kotxe elektrikoak bakarrik produzitzen dituenen. Ba, nik behitzat ezagutzen dudan enpresa bakarra. Mm -hmm. Osa, bakarra da, izan ere, bueno... Ez baldin bada txinatarren bat, edo? Hori, segura eski bada beste nenen bat, eh? Baina, bueno, Tesla da entzutetzuena, bueno, beste kotxe empersek ere, kotxe elektrikoak fabrikatzen dituzta, baina Teslaak berez, kotxe elektrikoak bakarrik fabrikatzen ditu. Oda norok, bueno, ospean dienazion, gainera horri esker, bueno, agin ba, dokumental finanzatu zituen, eta horri esker, ba, bere buru aurkeztu zuen, ba, klima salbatuko zuen, pertsona bat moduan, ez, ba, bueno, berakikarri zuela, soluzio handiena, garreioak zekartan, arazoi aurregiteko. Bai, esan beharra dago, tipo honek, ba, askotan ordaindu ba izan dituela ba, dokumentalak, edo egin izan dituela olako gauzak, ba, nolait bere aurpegia garbitzeko, ez, pues, adibidez, incluso los simsonetan atera izan da, edo... hain bat biografiak indizkiot, orain, bai, hain hainbat medioren bidez garbitzen du bere, bere aurpegia, orduan. Tesla, ba, bueno, ba, hori plantezatuko kotxe elektrikoen bidez salbatuko duela ingurugiroa eta planetaz, ki, en fin, es lur planeta osoa. Baina hor, bueno, Tesla, ba, noski, ba, baditu bere parte ilunak, ez? Izan ere, zan behar dugu, bueno, e, zailo gehiagotan ipatudugu, baina kotxe elektrikoak, bueno, badituela hainbat abantai, konbustio kotxearekin konparatuz baina hainbat arazo ere, badituela. Arazoa giena aipagarrena da, ba, hainbat mineral, arraro, behar dituela kotxeak fabrikatzeko, Eta bileran horiek, ba, es dituela elo más que cateratzen eh? Hori, ba, bueno, e, hain ba, dakarala, adibidez, jasuzuen, eh, ai ba, escuchado eta isugarresko eksplotasioa, Carla besta immaterial eta. 2019an adibez alaketa bat jaso zuen Congo Gor Demokratikoan, Umeak izan baititzen eh kobalto minetan lanea, ba, kobalto hori bere kotxetan erabiltzeko eta, ba, bueno, eh, joan ora ipatzen hemen, merezkotan komunikatzen da Twitterretik, zuzenean bere bere feligresekin edo bere, bere jarraitzaileekin, es. No goberaturoen ex de la. Ori, Twitter zen garaiuneta, ba uno bolivian estatu kolpe bat egon zen 2018ar, hor ebon Morales egon botrean eta bueno, ba estatu laguntzarekin bertako burgesia, ba bueno, estatu kolpe bat adoratuz bai. Oda nor garai horran elo más kritikatzen Sevilleen, ba sen estatu gobernuak gastu handiak situen Ba, e, uste dut osazongitxako osa diru lagontxetan Edo, ez du horretzen os, osondo zertan, ez? Eta du iteareko bestelera bitxagi batek Eta zion, haizu, estatutuko gobernuak ere Dinutxa galtzatzen du Estatu kolpeak finantzatzen Kerozuk litioa euki desazu Eta noen aurrean, ba, el lo maske gran txuzion Ba, bueno, ba, estatut kolpeak Ematen jarretuko zutela Eta, bueno, onartuz esala, ez? Es? Azumelo, doela baita <susurra> Eta bueno, zain persoan normal ekerantungo luke Oi! Eta bueno, hau ez da lehengo, honenako lehengo Twitterreko gerta gerta era, baina bueno, bada nahiko adirasgarria. Ez, baina bueno, kotxe elektrikoek ez da kartzate bakarrik arazoiek, mineral bereseak behar dituztenen arazoa. Ba, eta, bueno, kotxe konbentzionalak dituen bestein bat arazo ere, para kartzate. Gu kotxeari buruz itzen genuen ona, aipatu ganuen ze pillo bat ildako ekartzen dituen kotxeak, argi, bueno, <laughs> tramangulosa aurreko txuba da. Eta, bueno, zenako leku hartzen duen, ze, ze ondori okituen gure irien osaeran, zenbat espazio hartzen duen, ze arazo dakartzen, ez? eta kasurretan ba, teselarenko txek, arazo berbera dakartzate, eta beraz, eta beres, em, sortuten azkerengo modeloa sibertrak, deritxon katxarro bat, Benda agarria da honen ikuruko argazkiak ere Topatzea Izan eta, bueno, erdi Kotze fantastiko moduko Kotze blindatun moduko Batzen nantes kiratuko zenuko zuen Lo Simpsoneko kotzea Hori da, hamar urteko ume bati esaten dira zu Diseñatu dira zu bat Ba, segura hori baino seo zer Obea egingo luke Eta, bueno, honek Elon Musk, honek publicitatea egiteko kontratos dituen hainbat matoi edo eh, Baseball bat egin eta Saias ites en coche a burcha. Bai. Ez dakigu ze ondoren semonatako experiencia o giduen en lo más <laughs> que. tipo batzu guzti cocheta burcha. Bai. Baseball bat egin es, ez Esa, sai tiño gertatu niri eta erdutu ztegun entzuleiere inautu yes, zaienik, yes, eh? yes. es. Es, es. Ba sufritu sute nego Afrika. Orduan pues acabado trauma Baina Baña, bueno, orduan hori zen bere pulisadori zen, orduan coche haut antzadago prestatuta em, tiro subsonikoak Bederatzi milimetroko disparo subsónicoi aurre egiteko. Gure entzulenen bueno. batek eh, disparo subsónico asko jarrote baditu ba, bueno, yakin de sala. Si Babestuta egon con Baina, Babeztuta egongo dela. Baia bueno, ne si le barruko ba, gidarek oso babesten ditu, ba, Tiroetaz, batekin etaz bateekin etor daitezken eh vacio soitas. ba peatoia ketatzen du nai antxo zituen beste babester. Izan normalean, karo, kotxeetako, kapoak eta, izaten dira nahiko fleksiblak edo, bigunak nola baita, ba, kolpeak ahingo gorrak izan ez uh -huh. Ba, just honek, kontrako eredua eh, jarraitzen du, ezo, duan. Ba? Bueno, ba, oinezkoa edo txerenduela ebaldi mazala, sibertrak bat ikusizkero, kontuz, ibili aitez. Agian uh -huh. hartu izu bate bat edo bederatzi milimetro baino gehiagoko arma zer, bat. Zer, bai. <laughs> Zure burua babesteko. Eta gaur gainerak, eh, aipagarria da, biguntasun horrek, babeste funtzio bat dela, impactoaren eh potentzia berai, eh, o sea, parte bat absorbitzea, osmatzea, ¿es? Hori da. da, Baldin Basoas basu, va, ba, hori, va, ba. eh 120 kilometrotara desde kitze... aquí se Guste dudes, berrota, dura arte, el duda itekera. Eh, eh, pues, María, pues o kiko duen a 1200 hereta, va bueno. Hori da, bai, bai, saite... izan site. Hostia, potente va darse como blindatuta gogorra, es da que ser malgutas un hígado eta, pues era caño ibalabad básicamente. Ni emekten ni considera sin izango den honen tarjeta, es eh? no no estuve quiero decir, contenado, esakitz, eh Brooklyn haikomafioso, -e eh, que todo taquitos hondos, eh. Tesla. Empresa ninguna de con una seteco, baina en lo más que casco empresa que hago ditu, ¿es? Claro. Que lleno que había antes Arekin, hor tartea, ba, hau bueno, ben empresa honek saltzen digo betia, ausorak astuti zendera, baina egia san benainbat empresa gondira askotan Kiebrara joateko sorian, baina beti hor, ba, bueno, estatua edo agertu da, hori errezkatatzeko, es? hainbat bat ditu, hori patu behar da SolarCity enpresa bat, ba, bueno, bere lengu zuen kompainia bat zela, ruinoso azela, eta hori bueno, zuen teslaren bidez, izkutatuz informazioa, baina, hor bueno, jarraitu zuen, ah, gero teslari buruz, itxegiten jarraitu, hor ere, berak saltzen du, tesla ja, bueno, kotxe iaia automatikoak direla. Hor da, nor dauka autopailot sistema, eta horrekin, bat kotxe automátiko moduan, gondete, kera dena guk, gunetxule gomendatzen dugu, ez, horrengan konfian txandirik izan, izanen bat dira, horrek kera gen ditu niz eta bera ez ya, alemanean, ja, debe katu diote, ba autopilot, um, delako hori, horrela deitzea, ez? Baina, bueno, hori da, garraio horloan, Tesla, ez da, daukun enpresa bakarra, izan ere, bueno, egun batean, hau, bakaro, en lo mas, normalan kotxe es da, Eta un batean antxa, batean segon sartuta Eta un batean, ba, mugi hartu Eta, ba, beren mesua elara zizion, mundu guztiari ez Trafikoa nire burua zoratzen ari da Tunel, aspergarri, <laughs> bat, eraikiko dut hasiko naiz ja e, zuloa giten Karo, nabizuzena, ninguel esetik eta zaila itxultzeko, zaila itxultzeko. Ez daukatzen txonde, nik esma, ya, basiko, kisetezun, bueno, eh, kokotera nago traficoaz, egon goz orba ba, trafico, eh, autopiak eta erradu batean. Eta, bueno, egingo tunel bat, tunel aspergarri bat, gainera aspergarin masin, a tunel boaring masin, zaino, senzana idu enor, ba, bueno, ori konpontxeko. Dan garau. Ienda que son esos serios geartubers, no se puede un comentario barregarrea que hemos ido a Twitter Hortik ordu gutxira esan zuen. Bai, egingo dut benetan. Como? I'm ready. <laughs> I am actually going to do this, ¿eh? Entonces ahora sí se va a pintxen. Hor fundatu zuen The Boring Company, empresa Espergarrea de la Core Eta da ziren, bere loop proiektua martza ni piniz. Odan, egia da proiektua aldaketan handiak jasaten joan dela, ze kikaru, bere azierako plantamenduak zentsuandirik ez dauka. Eta, bueno, amaierakoak ere zentsuandiran dirik ez dauka. Bere premisa nagusia da, bueno, bera plantatzen duena da, hirietan, ba, bueno, eraikinak altuak direla, orduan hirak irudimentsietako espazio direla. hiru Eta, espazio espazioiek gero bidimentsietako errepidetara enamaterakoan, Orexo titula idea, ideia i sugarri on bat, verpetatu osoen segurako genio claro, oro ba gure churro que ver. Garraioa bidimentzetako dela, ez da sistema metroa da, askotan, Los Ángeles Berta metro ha dado algo pero bueno edo, hay esto de lo que ha embatido metro ha ya va ba, y me he chigarren de a mayor lo más que le indiquen de ahorita es contura tú claro esto ha alguien es dudas cotan hasta seguro es Aguien, tú, edo, que es un niño y sartuco esto va igual pues aire embate ¿no? y cargara ya bueno pues bueno veré de ya iba ir y met yo y tan o verás si lo que plantean en en en se Zure, eh, ba, bueno, abiatze ziren lekutik, zure abiatokira, tunel bat egitea. Bueno, no eski, hendak azira ziratik esazion, bueno, hori oso posiblea, esela, es, esen bat tunela imarrituzu norabide guztiak kubritzeko, es. Hori bai, azirako tunela ya planetatzen zonasen bere, etxe fizitzatik gertu, bere lantokirarte. Horak guztiz, bueno... Importante nada era bere, bere Egunero cotasuna Es Gero proyecto Ya anda en bat Aldaketa Giten Claro Críticas Hacen sitúen Eñan Aldatzen joan Proyectua Eta es que En aquelito Bueno va ba, Usteo túnel ba Duela Los Ángeles Eta listo Es leo, te... Daiko, ¿eh? Ser da Hori Adiviese Mengo Son fluvial Ekin Comparatú ¿eh? o sea, Es que Anel Lo más Que gira Proyecto Neta Apurrat Flojo Txugar Es Baina Badauka Karauda Loop Proyectua da, Hyperloop proiektua Hyperloop Odan, hau proiektua botasuen Kalifornian eh, HTaren inguruko proiektuak eta sortzen hasi zirena, berak plantatu zuen HT sortarako Tontakeri basela Hauzan sega... eh, eh, HTaren kontrako Plataformakoa Hori, HT dituko kidea, Kaliforniako HT dituko kidea Odan berak izan zuen, ba alternatiba bat eskin Hau ba alternatiba inalteko HTak es du alio Egin behar dugu nada, makrotubo bat Hutzean joango dena Eta da bueno, nartuko hituena Ba, ustu eh, Estu gauratzen zema kilómetros duko Ba, segure eski que Ne da lako zifra handir en base Gero <girro> benetan ez duene ziñolako Honek ez duene ziñolako sostengo Zientífico liberar Ba, segure eski o que lako zifra Astronomiko bagotako zuen Eta, bueno Oso arrakastatxo esan zen Beraz, hau Gomenzioa da Atzete gelituko Yendearen txako Aizue, agien na farra O, oneta, o sa, planteatu ha, o sea saldu hyperloop, ni Sal du peneu eri Digo uste du salgardea dela Eta, au la ez dañoiz aurrera joango. Kalifornia bertan ere, baya, era aera bastetuta. Hago ikusi denako, teintik oki ez dela inundik ilena Baina, bueno, balio izan dio ez eukitzeko Kalifornian ez egoteko tren salerik Hori da, hori da. Hachetez alerik, ez dago, Kalifornian. Ba, tesla gehiago, salditzak ez. Baya, bueno, garra joan ez da hori enpresa bakarra. Urpeko garraioan ere eukidu hor, bere, bere, bere saltozea ekena enbat. Entzule batzueko horatukegute zeran bimila... 2000 amazortzian, hor e, Tailandian, hainbat ba, hume, hama bi hume eta entrenatzei bat, kobazulo baten galitu ziren galduta. Ez horregun ginen, hainbat egunetan, ba, adi, adi, zituztenia bizirik zeuden. Eta oso bian Elon Musk ere, oso adieta berak, ba, bueno, hau beti dabila di, ba, noiz eukiko duen aukera ba, maniobra pulbizitarioaren bat, egiteko ez. Eta hor berak planteatu zuenazen, ba, berak minizun marino bat egingo zuela, Boste une taniado, zuena eta zabatu ko situena. Bueno. Ondo. Bueno, el hiso na cocacharro bat. Gusto birarisuera tailandiera eta or segoen ba rescatatzaile nagusia ba tipo ala ba, esperientzia experiencia Hain una ainbat eh kobas ulotan ereskate Bern Ursbot, deche sen tipoat, eta bueno, horrek ikusuenen eno masken profesor ba. anónimo. Para ba, que suese, era ko valio. Ona ik ez dua. Eta or sela ba bueno, ba lo chagarriasela, ba ume hacho mi en lo más que va ba, a haber publicidad ea egitekoa es. Ta bueno, askenean bat tipoen lortsuen hauekumeak askatatzea beste, bestein bat pertzoneekin batera eta en lo más que eso no sondo hartu, jaotako kritike tautan Twitteretik hasi. <laughs> ba bueno, bernur bozao pedófilo va bueno, Eta isildu sedilla. Bueno. <laughs> bueno. Be beste bain ere egin da hor ba, bere, bueno, Bere, kaballerosidadearen, eh, zoa... Horida, gero, epaiketetara, joan zen, baina, bueno, elon más que quesan suen hori, ego afrikanes, perzio típico batela. Bai, pedo filo, bai. Afrikanen mundu anantxa normala dela. Bai. Eta lortu du, bueno, eh, libratzea, peketa ah, irabastea. Deitu. Hor segura eski, bueno, bere botere eta bere diruak ere, eukiko zuen garrantzia, es... Bai, eta gora, bueno, egia izan ja, hoye dira proyecto de Pagarenak, baina ezendu aipatu gabe utzi elo masken proyecto andia. De la Martera yo te visitze. Bai. Ori ja betor zen zeukan ba macro satélite artificiala Sorcha, planeta Gorrira a llegatza. Bai, es es baina ambicioso. Ori da, eta isena nere da originala, ber enpeza Space XX Space isa. Bai. O... <risa> dena ISA. Dena Isa <risa> Dena de Naisa. De Eta bueno, Orduan berazida ere ba orbitara bidaltzen koeteak Empresa bezan behar dugu ere 2000 sortzen egonzela Ba, kebrara Llegatzeko sorian, baina nasakor Zalbatu zuela Eta enpresa honen diru diruiturre nagozea da Nasaren txako landesberdinak egita bueno. Nasak egin zazaken berdina, baina Subkontrata bat Hori da Eta, bueno, orduan orizango zen apurtzu bat eh, en lo masken proieto nagusiak, bat ematek pentsasen jo, eta garraioan honek plantatzen duena loop ez ezta gizetan. ez du garraio públicoan aldeko apostu bat egiten. Bueno, horre ba, ninguran ere en lo masken badau koloko sere eta berat diño, garraio publikoan ez dela seguru sentitzen izan ere, zure ondoko pertsona, ba, asesino en serie bat, izan ziteken. Frida. O da, bueno, azko se seguro da, bere hyperloop cacharro o renaldeco, apóstua e guita. Hombre, aos que os caldo, aos no me imagina tú zaquit. <risa> vera, adivides ese, vera. Mar, <risa> <risa> Bueno, Vera ese, claro. El duro de que me entra a Sardu, lo más que agarce con nire andoanes. Eta, bueno, as que ya, bueno, incluso si suena, va, mundúa salvaje, empresa de Ituela, baña, y en día que has digo, la que suena diri que Twitter-empresa ja, Zihurtatzeko Bera ba, audientzia daukola jendeak Naita nahi ez Bera eh, Okurrentziak Entzunbarrituela Eta hori Nesu zuen Twitter-empresa Baina Inutitzen Twitter izena ba, bono, eh, Esaguna zela Lortu zuela Marka basortzea Iendeak ba, Incluso zela Hori aditz moduena Eta ja horrek Ezuela balio Eta erabiliko zela Letra bat Arbometoko letra bat Eta Isa letra Kasualiadez ez Eta hori Aldatu zuen izena X Empresa bihurtu urtu zuen Eta bueno, ba hor dabil, ba bere bere bere mesua bidatzen egunena, es. Ritualek eta ja sintiñoikesan hori tonta keri badena, eh. O sea, aquí un internet inka poca litura iteske es. Hori da. Gero, esaten da ere, bueno, Twittererostearen atzean, ba badaguela ba bere alabaren kontua izan ere, ba elo masken alabana nagusia na, ba transa da. Eta ono, Elon Musk, ez zuen ozondo hartu Baina ez zartago hartu zuen, marxista Izatea, momentu batean, ma bere marxista bihurtu zen, eta dan, moztu zituen harremanak Elon Musk ekin, eta berapotatzen diurua Twitterri Twitterri zara, Twitter, maire Marxiste, men beratzen zutera, alde sal, tipa, bueno Ja, la segundetxela gure ez dago marxistarik Twitter Eta bizantzok apurua, Elon Musk Proposamena, bere, bere, bere Ikuspegia, bere enpresa bouri zure, bueno, baixo gaipatu ditu baina segur eski que ya bo company maldimaoko igual de, de entertainment company, o Kiko Du, eh. Bueno, hori ai pagarria izan berda bai, edo masken kasuan eta bueno, orokorrean beste guztien kasuan, ba bueno, badaudela jendea benetan sinesten duela, ba jende honek eh ba bueno, es teknologiaren bitartes, es ba, inbertzuaren bitartes, eztarbar, ba lortuko duela, nolabait, eh salbatzea jendea edo eh, lortuko duela, ba, benetan, ba hori gure bizitza hobetzea eta ba, larrialdi klimatikoari aurre egitea eta bar, eta bar eh, nio gabaratu nahi dut, tiponek esan zuela elkarresketa batean, telebistan ez ez nire guatzen batean ez, pues eh, Jimmy Fallon edo huetako elkarresketa batean esan zuen Marte kolonizateko modu azkar bat izan zitekeela bomba nuklear bat eh, lehertara aztea Marteko poloan uh -huh. sortzeko eh va no la baita atmosfera berrikat atmosfera berrikat ha Bill Gates Terra 4000 no está que sea empresa Terra Powerkin María colaborazio te gustia diru publiko es finantzatuta no eske Bai que denaden Oni argitu berkolita io ke oso txiki bat eta txiki bat no la es daukalako campo magnetikorik Mordoan, claro. Nah, bueno, ese, misil nuclear batzu gustia, como de un saquete. es que en fin, eran oskia, así también digo ituzke beste batzu gorra bizitzera, es va bere langile batzu igual fabrica al monto tu colupe ore Es que azkenan es que gu gara garela gris batzuk. Que... Bai, ez dugu estu... Fracasa bat xukaren ez asken fillan, ez? Pues bai, hori da Baina, bueno, omentzeko, ez? Piskatxo bat, eh, Elon Musken figura Ez, daukagula hemen, ba Batxuen ba, no? mesia, za, igual izan ditek Hori da, que... ba, batxuen mesia, za, deitu aldaguna al Ba, bueno, hemen txetau kagu, ez? Ba, eh, abestitxo bat, ez? Berarentako Bai, berada gure, Rocketman Hori da, hori da Eta, pues abestit honekin, ez? Entzulema aiteu, pues, eh, urrengor arte Ya urreko saiola segurakia aproan laikoagoa izango da, ez? Es. Hori da, ez hain erlijiosoa. Eskemen que justu, claro, ya honetan Aste este santu ortodoxo haspatzen ibili gara da horrek eragin dugura utuan, ez? Hori da. Eh, giro espatut jaten eta holaxe. Ba, bueno, beste baterarte en zu le maiteok. She <risa> packed my bags last night. We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 lonely out to be on such a time i am less flight and i think it's gonna be alone Touchdown brings me round again too find I'm not the man they think I am at home Oh no, no, no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 Done. It's just my job Five days a week A rock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 Eruki yaunak